Kapittel 36 Nå skjedde det i kong Hiskias 14. år at Sankerib, kongen i Assyria, dro opp mot alle judas befestede byer og begynte å erobre dem. Og kongen i Assyria sendte til slutt rabshaken fra Lakers til Jerusalem til kong Hiskia med en veldig militær styrke, og han stanset så ved den øvre dammens vannledning ved landeveien til Tøyvaskerens mark. Da kom El-Jakim, Hilkiahs som var satt over husstanden ut til ham, sammen med sekretæren Skjebna og Joa, sønn av Asaf, riksskriveren. Rapssaken sa till til dem, «Jeg ber dere, si til Hiskia. Dette er vad den store konge, Assyrias konge, har sagt. Vad er det for en fortrøstning som du har satt inn litt til? Du har sagt, men det er bare leppesjor.» Det finnes råd og velde til krigen. Vem har du nå satt din lit til, ettersom du har gjort opprør mot mig? Se, du har satt din lit til støtten fra denne knekkede rørstaven til Egypt. Og om en man skulle støtte sig på den, ville den med sikkerhet trenge in i hånden hans og gjennombore den. Slik er farao, kongen i Egypt, for alle som sätter sin lit til ham. Och du mig? Det Jehova vår Gud vi har satt vår litt til. Er det da ikke hans offerhever og hans altere Hiskia har fjernet, men han sier til juda Jerusalem, «Foran dette altere skal dere bøye dere ned?» Så nå ber jeg dig. «Inngå et veddemål med min herre, kongen i Assyria, og la mig gi dig 2000 tusen hester for se om du på din side kan sette ryttere på dem.» «Hvordan skulle du så kunne vende bort ansikte til en eneste stattholder blant de ringeste av min herres tjenere, når du på din side setter din litel Egypt med hensyn til vogner og hestfolk? Og er det da uten bemyndigelse fra Jehova jeg har dratt opp mot dette lande for å ødelegge det? Jehova selv har sagt til mig? «Dra opp mot dette landet, og du skal ødelegge det.» Da sa Eljakim jakim og Shebna og Joa til Rapshaken, «Vær så vennlig og tale til dine tjenere på syrisk, for vi forstår det. Og tal ikke til oss på jødene språk for å på folket som er på muren.» Men rabsjaken sa, «Er det til din herre, og til dig min herre har sendt mig for å tale disse ord? Er det ikke til de mennene som sitter på muren, at de kommer til å spise sin egen avføring og drikke sin egen urin sammen med dere?» Og rabsjaken fortsatte å står og rope med høy røst på jødene språk, og han sa videre, «Hør, den store konges, Assyrias konges ord! Dette er vad kongen har sagt. La ikke Hiskia bedra dere, for han er ikke i stand til å utfri dere. Og la ikke Hiskia få dere til å sette deres lit til Jehova, når han sier, «Jehova kommer med sikkerhet til å utfri oss. Denne byen vil ikke bli gitt i Assyrias konges hånd.» Hør ikke på Hiskia, for dette er vad Assyrias konge har sagt. Overgi dere til mig og kom ut til mig og spis hver av sin egen vinranke, og hver av sitt eget fikentre, og drikk vann hver av sin egen sisterne, inntil jeg kommer og tar dere med til et land likt deres eget land, Ett land med korn og ny vin, Ett land med brød og vingårder, for at Hiskia ikke skal forlede dere i det han sier. Jehova, han kommer til å utfri oss. Har noen av nasjonenes guder utfritt sitt land av Assyrias konges hånd? Hvor er Hamats og Arpads guder? Hvor er Sefar-Vayim-skuder? Hvor har de utfritt Samaria av min hånd? Hvem er det blant alle disse landenes guder som har utfritt sitt land av min hånd, så Jehova skulle utfri Jerusalem av min hånd? Og de fortsatte å forholde seg tause og svarte ham ikke et ord, for kongens påbud lød, «Dere skal ikke svare dem. Men Eljakim, jakim som var satt over husstanden, og sekretæren Skjebna og Joa, sønn av Asaf, riksskriveren, kom til Iskia med sønderevne klær og fortalte ham rabshakens ord.